Нас заводили до залу через сцену, і все ж мої рідні жіночки мене побачили. Я почув їхні підбадьорливі вигуки. «Коля, ми тут!» – це гукала Таїса. «Тримайся, Любий!» – це був Раїсин голосок. До горла підкотився глибкий клубок, було важко дихати. Здавалося, ось ось заплачу, але ж ні, не заплакав. Останній раз я плакав у моїй незабутній Юрійці, коли мені минуло тринадцять років. Зал був порівняно невеликий. Тепер у ньому сиділи не лише ті, хто пройшов відповідну режисуру, там були знайомі і рідні обличчя. Раїса сиділа серед задніх. Я потім довідаюся, що їй вдалося пронести магнітофон. Вона вдало запише тільки днів суду, талановито обробить магнітофонні записи і стане авторкою репортажу, який слово в слово передаватимуть три найвідоміші радіостанції світу – «Голос Америки», «Свобода» і BBC. сі то буде чи не найліпший із репортажів, що відтворювали судові процеси над дисидентами. Таїса сиділа праворуч від мене, під стіною. Ми добре бачили одне одного. Відстань поміж нами була невелика. Геометрична відстань. А державно-правова – 12 років неволі. Я вже не сумнівався, що матиму саме такий строк. Разом із засланням, звичайно. Таїса трималася спокійно, їй це, мабуть, важко давалося, але вона старалася заради мене, аби мені було хоч трохи легше на серці. В обличчі Таїси було щось материнське, і це вона була мені особливо дорога. Я завжди відчував себе винним перед матір'ю, не бачила вона від мене ласки, і тому так горнувся серцем до сестри, в її особі на цьому судилищі була присутня наша мати. А недалеко від Таїси, в синій ковтинці в Білогоорошенку, худенька сивоголова сиділа мати Олекси Тихого. Ми ж з Олексою сиділи в першому ряді, але доволі далеко один від одного. Біля кожного з нас стояло по двоє солдатів із карабінами. Просто перед нами на невисокій сцені сидів суд – Донецький обласний суд у виїзному складі. Тоді в Донецькому обласному суді головував той самий... Пан Бойко, який сьогодні, березень 1995 року, головує Верховному суді України. Не хочу тут коментувати цей гіркий факт, проте й не згадати про нього, бодай побіжно, також не можу. Але очолював виїзний склад суду не Бойко, а якась інша особа, здається, Зінченко. Умовно залишимо це прізвище, бо перевірити мені не сила. І слідство, і суд було наказано саме так, наказано проводити українською мовою. Якщо слідчий знав її бодай посередньо, то голова на судовому процесі так немилосердно калічив майже кожне українське слово, що вже тільки це для нас із тихим було тяжкою карою. Треба описати декорації, якою оздобив себе суд. Над головами судді і народних засідателів були змонтовані дві довгі полиці, на котрих стояли всі ці 49 товстих томів нашої судової справи. Це виглядало ефектно і просто кричало у простір, погляньте, з якою ґрунтовністю попрацювало слідство. чи є у вас підстави сумніватися в ретельності і об'єктивності. А на столі перед членами суду лежала німецька гвинтівка періоду Другої світової війни, ретельно вичищена і змазана. Гідиці знайшли її в соломі, якою була вкрита хата Олексиної матері ще від воєнних часів Шукали документи групи, але випадково намацали рушниці Відразу ж сфабрикували звинувачення в терористичних намірах Воно розсипалося відразу ж після виступу матері та близьких сусідів, котрі знали Олексиного старшого брата Він із цієї рушниці пострілював німцям у спину, коли ті відступали Відтак його взяли в радянське військо, з якого він уже не повернувся додому Ідучи на фронт, брат ретельно вичистив і змазав німецьку рушницю, загорнув ганчірки і сховав стріху. Звичайно, він нічого не сказав про це ні матері, ні меншому братові. Так і пролежала трофейна гвинтівка 34 роки в материнській стрісі, аби лягти речовим доказом на стіл Донецького обласного суду. Вона мала свідчити, що українська група сприяння виконанню гельсінських угод насправді є не правозахисною, а терористичною організацією. І цілком можливо, що вибух у московському метро, де було тримало убитих та поранених, також справи їхніх рук. Все це можна сказати під тексти, і треба визнати, що виготовлені вони були майстерно. Народних засідателів також можна віднести до декоративного комплексу, оскільки вони виконували роль мовчазних каріатит, що підпирали радянське судочинство. Це діялося так усюди, і наш суд не становив винятку. Не будемо стомлювати читача, Докладним описом суду затримаємо увагу лише на деяких істотних моментах Треба зауважити, що всі судові витрати належало віднести на рахунок підсудних